Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő pályi márk. Belső közlés Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló friss szövegeit, és magával hozza megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai adás is részben ebből fog állni. Ugyanakkor három vendégünk lesz méghozzá egymást követően három pálya kezdő fiatal költő, illetve író, akik az előretolt helyőrség íróakadémián fejlesztették készségeiket és a kárpát tehetség tehetséggondozó nonprofit KHT jelentette meg az első kötetüket is. Az Orbán János Dénes által vezetett adóforintokból működő KMTG, állami finanszírozásának kérdéseiről sokat hallottunk a hírekben, mindegy azonban keveset tudhatunk az íróiskola tartalmi részéről, a növendékekről és a művekről. Ma ezt pótolja exkluzívan a belső közlés műsora, a legérdekesebb első köteteseket mutatjuk be az adásban. Bék Timur, Pein Lea és Regős Mátyás persze szokás szerint szöveget és zenét is hoz a stúdióba. Az első vendégem már itt ül velem szemben, Bék Timur költőt köszöntöm, aki a többiekhez hasonlóan még a 20-as évei első felében jár. Igen fiatal, de ehhez képest már egészen kialakult kötött formanyelvről beszélhetünk a verseiben, és ezt is szokás emlegetni a költészetdel kapcsolatban, vagyis a forma Az idén megjelent első kötetedben például egy sonet szorú is olvasható. A forma mennyire kényszer és mennyire lehetőség a te asztalodon a számodra? Először is üdv és köszöntök én is mindenkit. Több okból is nyújtom a formához. Ez egyrészt azért, mert valahogy kihívást látok benne, és vonz a komplexitása a szonetkaszorúnak főleg egy iszonyatosan komplex, nagyon önreflexív formáról van szó, és ez vonzott vonzanak az ilyen monumentális dolgok. Másrészt meg azért fordultam a formák irányába, mert valamilyen biztonságot ad, tehát mondjuk egy szonetnél tudja az ember, hogy ott 14 sor lesz, hogy ott nem tudom, 170 szótag lesz tök mindegy, de behatárolható a vers, és nem áll fenn a fecsegés veszélye annyira. Még jó, hogy vannak jambusaim, van, mibe belé fogóznom, ugye, hogy a József Attil is ér, ezt képest most a legutóbbi egyik verset pont, mint a szabadabb formában született volna meg, amit talán az irodalom jelenbe olvashattam? Igen, köszönöm szépen, hogy követsz egyébként, és... És igen, tehát próbálok ebből ö, kilépni pontosan azért, hogy valamennyire ezt a szabad verset is tudjam uralni, de úgy állok hozzá a dologhoz, hogy ahhoz, hogy szabad verset tudjak írni, az azért ismernem kell a formákat, mert tisztában kell lennem azzal, hogy miről mondok le. És hát ezekben a versekben a rím, a metaforikusság és a filozofikusság teljesen elválaszthatatlan egységet, vagy inkább egy ilyen spirál szerkezetet alkot, hogy ha valamelyik lép, akkor a másiknak is követnie kell egyfajta ilyen fedezés és inspirálás is van. És nyilván nem szerencsés egyébként egy pályakezdőt állandóan azzal a vízben nyomni, hogy kikre hasonlít a költészetem, azt szerintem a hatás viszont nagyon föl lehet erősíteni ezáltal, de mégis azt gondolom, hogy a József Attilát és a Szabórincet mindenképpen lehet előzménynek tekinteni ezek a, ezzel a fajta költészetet. A kapcsolatban. Abszolút, és főleg azért, mert talán őket olvastam pont ezt a két szerzőt, olvastam a legtöbbet, illetve még talán Pilinszkit uh -huh. sorolnám ide, tehát, hogy nyilván én is abból építkezek, amit magamhoz vettem, és ők is tetszenek, ugye legjobban persze foglalkoztam modern és posztmodern költők munkáival is, de attól még, ettől az alaptól nem tudok annyira elrugaszkodni, mert olyat szeretnék csinálni, ami, ami nekem is tetszik. A forma kapcsán ugyanakkor a, az automatizmusnak is van egy rizikója talán, tehát, hogy annyira bebiztosítja az embert az, hogy jön kell a rímnek, és meg kell lenni a következő tercinának is, hogy egy picit ilyen mechanikussá is válhat a költészet, hogy miközben csináltad ezt a sonet és az első kötetedet, érzékelted ennek a veszélyét? Hogy elindul egy olyan menet, amibe igazából te már csak uh, csavarokat raksz be, vagy nem tudom ezt a szóképet, most nem tudom kibontani jól, illetve, hogy mi az origó ilyenkor? Egy éca van meg, egy gondolat, és ahhoz keresel először egy szóképet, egy rím, tehát, hogy mi az ami a többit elkezdi megtermékenyíteni? ez változó, ugye a Sonet meg volt az alapkoncepció, és meg volt a, a teljes szerkezet, amibe csak be kellett illesztenem sorokat és versszakokat. Egyébként meg mondjuk azon a művön belül, meg más munkáimban is változó. Van, van úgy, hogy egy szóképből burjánzik ki az egész ö, vers, van úgy, hogy egy szerencsés rímpárból, meg van úgy, hogy csak az ötlet van meg tényleg, és mindent utána formálok hozzá. Egy kifejezetten szemlélődő, önreflexív lírát alkotsz, magad is így nevezted, és ehhez egy korábbi magában izzó, majd, majd visszahalkuló alkatot. Érzékeltem, hogy a sorok mögött egy, egy olyan profi rajzolódik ki, akit pont a fizika és a filozófia, a tudat és a jövőkép egyszerre érdekel. Tehát, mintha ezeket szeretnéd egyetlen mederbe terelni, és a meder is egyébként pont az egyik versednek egy nagyon fontos trópusa. Ö... Mennyire önéletrajz az ilyen szempontból ez a kötet? Hogy mennyire önéletre? Például ez a fajta önreflexív koravén, egy kicsit kívülálló, de közben azért a dolgokkal együtt rezonáló karakter, ez például te is vagy, vagy igazából ez a vers egy profija. Nem, hát ebben a tekintetben teljesen önazonos. Vagy önazonos, a, a inkább ez a jó szó, igen. A, a Olyan dolgokkal ö, foglalkozom versekben, amikkel foglalkozom amúgy is. Tehát ö, így egyszerűen ilyen formát öltenek a gondolataim. És ezek során, a munkák során tudom összpontosítani és a tudati mechanizmusokat ezek felé, a, az irányok felé. Tehát ezek tekintetben abszolút önazonos. És mi volt még a a fizikát gondoltam még, hogy bedobom, ami, ami a vers nagyon erősen megjelenik a természettudomány, ami nem is csak feltétlenül kulissza, hanem inkább valami mélyebb réteg azt, azt érzem. És a jövő még, ami érdekes, amikor nagyon klasszikus vagy új klasszikus ez a költészet, a kérdések, amikkel foglalkozol, azok viszont éppen, hogy a holnapjainkra, meg a, a lehetőségeinkre vonatkozik, ami az embert ebben a gépesített valóságban érheti, vagy amiben bekövetkezhet. Hát a, a fizikáról, meg a természettudományokról annyit, hogy ö, én egy reálos osztályba jártam gimiben, uh -huh. és onnan mentem el uh, bölcsészkarra, és nekem nagyon hiányoznak a természettudományok. Nyilván akkor gimnáziumban volt egy pár, fordulásom, de hogy azt a szeretetet, vagy azt az érdeklődés a tudományok felé, azt nem vesztettem el, csak éppen másra terelődött a, a súly. Szótlik és... akart magyar matematika szakos lenni, csak nem lehetett, és akkor a magyart kidobta, és ért a matematika szakra. Bocsánat, hogy szabadba vágtam. De úgy... mondjuk az Eszterházi is matematikusként végzett. Nyilván nem akarom ekkora monumentális alkotást Közé ja maga, nem csak a, de, a, a, van, nem a, a bölcsész, és a természettudós néha egy fazomba is meg tud férni egymást teljesen, teljesen. erre. Teljesen. És hát a, a jövőképről meg nem tudom, nekem ne, ilyen ne, ne, elég kilátástalan, nem csak az egyéni jövőre vonatkozóan, hanem így mikro- és makrotársadalmi szintekre is, és ezért mondjuk nem feltétlenül van mindig pozitív kicsengése ezeknek a jövőről alkotott képeknek versekben, ha mondjuk a szonet hogy vagy bármelyik vesszük, veszük, amikkel mostanában foglalkozom, azok is ő, inkább ilyen disztopisztikus dologok. Egyfajta komor fenség jellemzi ezeket a verseidet, viszont most a jövő a te vonatkozásodba. Néhány éve azt nyilatkoztat, hogy azt tervezted, hogy gimnáziumi tanár leszel, és épp, hogy középiskolás fokon fogsz tanítani, nyilván Jósa után szabadon, ez mennyire tartja most magát, illetve ha tanítani fogsz, akkor te magyar tanár leszel, vagy, vagy esetleg természettudományokat akarsz majd oktatni? Ez folyamatban van, tehát jelenleg Szegeden tanulok tanárnak, és igen, magyart és médiát fogok, vagy szeretnék fogni tanítani. Egyébként nincsenek kizárva a természetományok is, tehát ugyanúgy megjelöltem a matek, földrajz szakot. Jó, mondjuk a földrajz az pont ilyen kétarcú janusz ebben a tekintetben, de azt is tanítanám szívesen, csak ö, ebben láttam a legtöbb fantáziát, mondjuk a magyarban, meg a, a médiában. Ami most már ugyan ki a nadból de előbb-utóbb visszakerül. Bízunk ebbe. Énnek zenét ugye nem akarsz tanítani, de az utolsó kérdésem a zenére fog vonatkozni. Ugye itt a belső közlésben te is hozhattál zenét nekünk. A The Hedge-től, a The Angry River című számot választottad, és a felolvasás után fogjuk majd meghallani. Megkérdezném, hogy miért ezt a dalt vagy ezt a zenét hoztad a műsorba. Sokat gondolkodtam egyébként ezen, hogy mi a zenét hozok, mert nagyon szeretem a zenét. És azért jutottam végül is erre, mert ez a detektív első évadának az utolsó dala, tehát ennél kezdődik a végefőcím. Nagyon szépen ö, belesimul abba a, a, a történetbe, mind szövegében, mind a dallamiságában, vagy hangulatában. És, mint hogy megnéztem a szövegét, és van benne, ami a sorozatban is valami ilyen törzsi, primitív, szakrális utalás, és közben meg egy, meg egy emelkedettség. És ez a kettős nekem vonzó, és valamelyest jellemzi a kötetnek a szóképiségét is. És ha jól emlékszem, az egyik Motto és Nick pizzalato és a True ből van a kötetben. Igen. igen, akkor most megkérnélek, hogy olvast fel a versedet, és utána pedig akkor meghallgatjuk az említett zenét. Jégvirág Hosszú kilengések között nyúlok belső zsebembe. Pordohány, tűz, kabát szöszök, és nyolcazer nap lemente sárgul össze. Elhallgatom, hogy csobog, mi bennem él. Huszonkét éves patakom. Régi, de vér, révedig ér. Ezt mantrázom, ha nincs velem senki, áltatni magam, hogy túljuthatok testemen, s a keringés nem céltalan. Ahol ilyen könnyű kélyek próbálnak eltartani, Nem magasak és nem mélyek a szépség vonulatai. A jelentér összerezzen, a távolság szétpereg, Eltűnik a köd hidegben, a forrás felé révedek. Eljátszom, hogy nem felejtek, És a múlt kérge alatt megszülető csillagsejtek idáig átviláglanak. Kezdetleges formámra dús bört tőle, és a bűr alá egy darab húst, lelkem, hogy fölne ne törje. Vadlovak születtek bennem, és elkezdtek ott legbelül vágtatni a nappal szemben, máig betörhetetlenül. És bár szemem ritkán ragyog, jó így, ahogy alakult, nem mondtam, hálátlan vagyok. A fagytól megrepett az út, és ablakra nyílt a hideg 97 hajnalán, amikor, mint még senkinek, megörült nekem az anyám. Az előbb a Dő hallottuk a Dő Angry River című számot, amelyet előző vendégünk Bék Timur költő választott, most pedig pején leátóva fogunk meghallgatni, ezúttal a beszélgetés előtt egy csokorral való verset Horváth Julianna színésznő felolvasásában, utána pedig pején leállt kapcsoljuk telefonon. Androgüné. 2016, ennyi csak. Hogy érjek én 20 te többet. És ennyi túl megy még a határokon is. És illegális így most egy háromtagú család. Nőből kettő, egy gyerek. Másképp normális is lehetne, mert egy a férfi, egy a nő. És nem egy gyerek, mert inkább kettő. Fáj a fejem. Fáj a kéz. És nem fogy el a gyógyszerem, pedig beszedtem egy dobozzal, mert nem sétálhat nyugodtan, szivárványos pólóban, kéz a kézben, vagy csak osonva az osam mögött vasárnap. Fáj a fej és fája kéz. Remegő térd és remegő fél. Elvált a jina jangomtól, s immár sétál két úton a két güné vagy a két androsz, és egymás nélkül bolyongva keresi egyik a másikat, mert a hat és kilenc ugyanaz. Mert mindegy feketében fehér vagy, vagy ne találtám fordítva, mert lehetek én is, aki hatos, de lehet most is ketten vagyok. Vagy igazából négy a bűvös kerekszám, s két fekete van, és két fehér is van, és mindjájan egy gömb vagyunk, egy listában. Korán jöttél. Még ki sem hült a kávé, nem kérsz? Én sem. Már órák óta ébren vagyok. A koffein már csak poszként tudna feltölteni. És pejhet kukoricát? Én sem. Nincs is. Korán jöttél. Még a ronda pizsamámban vagyok. Macis és lukas. Te most is szép vagy, ha bár utcaruhában is fésülködve. Felöltözöm. Elfordulnál? Leskelődhetsz. Csak ne áruld el de Dehogy persze, hogy nem, csak vicceltem. Egyszer elmentünk együtt, a és azt mondtad, hogy jó vagyok. Te nem emlékszel, persze, rég volt, vagy két napja. Kérsz kávét? Én is. Fáradt vagyok. Egy felest? Én is. Nem, én sem szeretem. Máskor, ha jössz, szólj, hogy legalább átöltözzek. Vagy megfésülködjek, vagy egyáltalán felkészüljek, hogy bezárhassam az ajtót előre. Vérkeringő Elhallgatok, mert ezt kell tennem. Megyek utánad, mert erre neveltek. és jön egy halk súhaj mégis. Ez nem az a hely, ahol kellene lennem. És továbbá hallgatok, mert erre vágytam, vagy másra talán, a belső igazságban, egyfajta anamnézis. Volt ez már régen, és emiatt dermedve állok, miközben bőrödön keresztül látom az erek balettját. Vérkeringő. Badarság, mondanád. Hízom és dagadok, s mégis fogyok el, és unom már. Van ez a kicsi undor minden nap, amikor felkelek. Nem túl nagy, egészen kicsi undor ez. Nyugati csiga körfürészsel álmodik. Te ott vagy nyugaton, emlékszel? Én kicsit erréb, ahol a farkú malac túr ahol kurta malac és körfűrésszel levágott pár darabot egy országból. Te ott vagy nyugaton, emlékszel. Én kicsit errébb, ahol tudjuk, hogy az EU csak áú lenne, mégis akarjuk, mazohista, balkáni, félbalkáni, vajdasági. Te ott vagy nyugaton, emlékszel. Én kicsit errébb, nem is keleten, annál is errébb, ahol öntvényben formázzák a múltat, s anyáznak a malacra, anyáznak a véres vörös csillagra, anyáznak az anyátlan árvákra, hibát csak anyjukban nem találnak. Te ott vagy nyugaton, emlékszel? Én kicsit errébb, ahol a csiga is gyorsabban fut a vonatnál, és csak az álmokban van, ott is kicsi változás. Te ott vagy nyugaton. Emlékszel? Te mindig ott voltál. Te nem sajnálod magadat. Emlékszel? Én vonszolok magam után sorsokat. Te ott vagy nyugaton. Sajnálom. Ha nem halok meg. Ha nem halok meg, akkor kérek a szülinapomra egy babát. Még sosem kértem. Vagy ha kértem, csak bicikliset, vagy olyat, aki görizett. Olyan legyen, aki varázsol, hoppanál, vagy csak másképp gondolkodik, mint az átlag. Olyan babát, aki jobban bízik, és aki munkába menet nem kötne bele mindenkibe, csak mert esik az eső. Ha nem halok meg, akkor kérek karácsonyra egy lovat, szarval és színes lepedővel. Elrepülnénk náza magasságba. A lónak lennének elképzelései is a világról, meg magáról, a názáról. Szép gondolatok, de hát meghalok. Ha mégsem halok meg, akkor kérek egy táskát húsvétra. Pontosabban társka lenne, kísérne oda is, ahol nem jó. Életre szóló találkozás lenne, tele papírlapokkal, ceruzával és irónnal. Történetek cenzúrával és iróniával. És lenne még benne sok-sok én, Akik nem jönnének soha a felszínre, és mindenki csodálná a szivárványt, De hát meghalok. Ha ne talán, mégsem halnék meg, Lopnék néha a boltból, hogy érezzem élek, Kergetnének, és megütnének bottal, Bevinnének és bezárnának másik tíz nő közé. Ha nem halnék meg, ölnék is talán, de hát meghalok. Nézném a naplementét valami távoli helyen, amire nincs is pénzem. Kirángatnám őt is a kocsmából, megparancsolva szeressen, vagy főzzön néha. Nézzen alvás közben, aztán hallgasson. Levegőt vennék, és kiáltanék. A hangom első osztályon utazna, a szél csak egy irányba fizeti az utat, hisz úgy is meghalok. De ha mégsem halnék meg, lenne nálam mindig egy tükör is, hogy bizonyítsam, létezem. De most nincs nálam. Mert most meghalok. Nő. Végre annyi időt töltök a zuhany alatt, mint más nők. Végre külön táskában viszem az arc lemosókat. Teher alatt nő a ránc. Végre elhallgatok, ha egy férfi szól. Végre bort iszom sör helyett. A vége mégis ugyanaz. Inni, élni, egy kicsit félni, Még inni, majd belehalni. Végre van futós képem az Instagramon, Végre lefogytam, szinte fonnyadok. Számolom a grammokat, elfogyok lassan, Végre puffasztott rist eszem kenyérbél helyett. Lenyelem. Végre nő vagyok és végre átlagos. Horváth Julianna színésznő felolvasásában hallottuk Pején Le a néhány versét itt a Klubrádió belső közlést című műsorában. A mikrofonnál továbbra is Szegő János hallják, a vonal másik végén pedig Pejénle Le a első kötetes költőt. Köszöntöm. Szia Lea! Üdvözlök én is mindenkit. Nyugati csiga a álmodik című kötetedben gyakori, hogy megszólítasz valakit, tehát te jelenik meg, és hogy többes szám első szemében szólalsz meg, vagyis azt mondod, hogy mi. Egyszer el is játszol azzal, hogy a migrány szó is ezzel a két betűvel kezdődik. Ki itt voltak éppen a te? és ki ami mi ebben a kötetben, amikor te megszólítasz valakit, és amikor egy többes számban szólalsz meg. Ez mennyire egy tudatos te vagy mennyire egy önreflexzív mi? Szerintem ez egy ilyen, <coughs> hát, úgy érzem, hogy maga az egész kötet egy ki, ö, ilyen identitáskeresésről szól, hiszen mindannyian ezzel foglalkozunk egész életünkben, és szerintem ez a te, mi, én, ki vagyok én, ki a mi, és hogy ö, hogyan viszonyulunk ezekhez, ez mind nagyon fontos. És ö, az, hogy most mennyire tudatos, hogy melyik versben ö, fontos, az annyira nem is ö, hiszem, hogy érdekes inkább csak az, hogy, hogy mindegyikben meg kellett, hogy jelenjen ez, ez a folyamat. Tá és a mi esetében mennyire fontos a vajdasági magyar azonosság, tudat ezt a hallgatóknak mondjuk, hogy most Szegeden élsz, de eredetileg Zentáról származol, és erősen kötődsz is a vajdasághoz. Hát fontos némely témákban, különösképpen, de azért nem mindig. Uh -huh. És ugye nem csak azonosság tudatról lehet beszélni, hanem talán még különbözőség tudatról, és az egyik versetben írod, és a kötet első ciklusának is ez a címe, úgy mondjuk jogurt, direkt próbáltam úgy elteni, hogy jogurt és nem joghurt, ugyanis a vajdasági magyarok a szerb szót átvéve. H- nélkül ejtik a joghurtot. Tehát, hogy ezek az azonoságok meg különbözőségek mindig egy kicsit egymást uh, hoz viszonyítva lesznek láthatóak vagy érzékelhetőek. Igen, hát szerintem nagyon sokszor azt látom, hogy a határon túliak megpróbálnak mindig a magyarországi, szóval az anyaországi magyarsághoz tartozni. Én nem is tudom, tartozni, nem ragaszkodni. Viszont én a vajdaságiakon azt vettem észre, hogy uh, mi, <gül> mi pedig uh, inkább a vajdasághoz ragaszkodunk, és, és az én korosztályom is, és az idősebbek is. Nagyon szeretjük a szerb zenéket a szerb nyelvet is, és magát, azt a szerb illetérzést, amit, amit mi átvettünk. Talán valamilyen szinten. Szóval az, hogy elhatárolódunk, az ugye azt is jelenti, hogy, hogy tartozunk valahová, és mindenki ezt keresi főleg úgy, hogy Szerbiában nem vagyunk magyarok, Magyarországon pedig szerbek vagyunk néha. Igen, például a burek is ezt a szerb átültetést tudja erősíteni, hogy az egyik versetben is a bureknek lesz nagyon fontos szerepe. Hát így van. És az a burek, ami Magyarországon van, az nem olyan, mint az ottfodi burek. És az sem mindegy, hogy burekot vagy bureket ezt vajdasági barátaimtól tudom, hogy más ragot rakunk hozzá Igen. itt, illetve ott. És hát ezért nagyon jó a regionális tudat, ami a nemzeti és az egyéni közé valahogy be tud De a kötetedet ráadásul nagyon komplex módon szerkesztetted össze, ugyanis nem csak ezek a tétek vannak berakva, hanem a nőiség is elég sokszor jelenik meg a verseidbe, többször egy versen belül, egy kontextusba. Ezeket a különböző nagy témákat, mint a nemzeti tudat, regionális tudat, meg a nőiség, a női azonosság tudat, mi alapján raktad össze ebbe a kötetedbe, mert hogy ezeket valami erős koncepcióba ágyasztad, hogy direkt ezt a szót használjam? Hát szerintem egyszerre jelnik meg egy ember életébe, ez mindegyik, mármint hogy a, tényleg maga az identitás tudat az alapból szét is esik ilyen női, vagy, vagy az, hogy, hogy kik vagyunk, nők, férfiak, vagy, vagy egyáltalán ez fontos-e. És, és hogy ez hogyan viszonyul például egy nemzeti identitáshoz. Tehát szerintem mindegyik annyira egybe van, és külön is, hogy így versek szempontjából is szerintem megiszen össze tudnak illeszkedni. És hát a kötetnek a címe is nagyon erős és frappáns, ugyanis ez, hogy nyugatítség a körfürészsel álmodik, minden kertelés nélkül Trianonra utal, amelynek fél év múlva érkezünk a századik évfordulójához. A körfürész az, amivel a malac, mint a felolvasásban is hallottuk, levágott néhány darabot egy országból. Nem nagyon szoktuk még. Meg az irodalmunkba, hogy a történelme traumákról ilyen pseudo nyelven is lehet beszélni, nem eltávolítva és gúnyolva a sérelmi tudatot, hanem azonosulva vele, mégsem tovább folytatva vagy érezve azt, hanem beágyazva a személyes élet hétköznapi problémái mögé, például a nőként vagy bármely másság miatt elszenvedett traumák mellé rendelve. Ez is egy nagyon izgalmas tétberakás, azt gondolom, egy első kötetnél egy ilyen témát így szóba hozni. Szerintem nagyon sokszor túl van tárgyalva a mi esetünkben a Trianon, olyan szempontból, hogy én nem sokat tudok erről már, és úgy érzem, hogy fontos erről beszélni, de még mindig túl traumatikusan veszük azt, ami, ami nagyon régen volt, és nyilván ezért engem megköveszhetnek, de, de szerintem egy olyan dolog, hogy az ember akkor van túl egy hogy traumán, hogyha tud belőle viccet csinálni, nyilván nem paródiákra gondolok, hanem egy kicsit könnyedetben venni, és én úgy érzem, hogy ez a szakasz, ez még nem érkezett el a magyarság esetébe, és hogy, hogy ez, ez, még, ez még nagyon várat magára, és szerintem szomorú az, hogy Szelvi után is ugyanott tartunk. De Igen, csak egy személyes félmény. Igen, de szerintem pont ezért egy nagyon jó lehetőség a költészet, hogy ezt, ezt így is uh, színre vigy, és egy kicsit akkor talán máshonnan tudjuk látni. Ugye a költészetet kapcsán és a nyelvkeresés kapcsán nagyon sok versben olvashatóak olyan vetemedések, szójátékok, asszociációk, amik az embernek akár Parti Nagy-Lajos az eszébe, vagy más ilyen egymás mellé rendelő alakzatoknál, nekem Tolna Jotó is szembe jutott. Nem tudom, mennyire érzed ez. Ezeket az asszociációkat például ö, autentikusnak, hogy ilyen szép magyarul beszéljek itt az adásban. Akár parti nagyot, akár Tolnait. Én semmelyiküket nem olvastam nagyon, mert uh -huh. hogy, vagyis, hogy nem velük nőttem fel. Én József Attilát olvastam, Kostolányit, szóval ilyen szempontból én nem érzem ezeket. Uh -huh. De hát szerintem a nyelv az egy érdekes játékszer, hogy nem is tudom. Szóval mindenféleképpen én nagyon szeretek ezekkel játszani, úgyhogy ennyit ennyi tudok mondani. És ezek egy kicsit olyanok is ezek a versek, mintha magukat a vázlatokat is olvashatnánk. Tehát a vers születésének a folyamata nyomon követhető lenne. Nagyon sokszor azt érzem, hogy szinte rekonstruálható, hogy mi volt az az ötlet, az a maga, amiből utána a többi szárnyalni kezdett, hogy megint ilyen jó képzavaros legyek. Igen, de tulajdonképpen azt tudni kell rólam, hogy én nem sokat foglalkozom a verssel. Tehát én nekem a vers egy ilyen, nem is tudom, nagyon hülye hangzik. De hogy hányás, kihányás, hogy ez kijön, és én aztán nem szeretek túl sokat foglalkozni vele. Ez a kötet szerkesztésnél kicsit probléma is volt, mert nagyon Neked vagy tudtam, a kötet mert... szerkesztőjének. Hát mind a uh -huh. mert nagyon nehezen tudtam változásokat beiktatni a némely verseknél. Én úgy éreztem, hogy az akkor úgy, ahogy kijött, és hogy, hogy az úgy jó, az úgy lesz hiteles, és az úgy vagyok én, az úgy az, az érzés, amit én akkor Éreztem. És mivel azért szerencsére legtöbb az így jelenik meg, ahogy én azt megírom, ezért szerintem ez ezért érezhető az, hogy annyira olyan, mint hogyha vázadszerű lenne. Igen, de mégse hány a vett írél, és azt hogy hányadik versednél tartasz. Amúgy meg a Leák alcímet is adtál az első kötethez, ami megint egy picit ezt a személyesítést hozza nyilván közel, nem tudom, a következő kötetedbe és a mostanában született verseidre is jellemző ez a fajta személyes ö, intimitás? Hát ö, igazából én ezt nem tudom megállapítani, mert én nyilván... Én nem mert te hányod a verseket el. és... Nem. Igen, igen, hát... Ö, ki vannak hányva, aztán hogy kell őket szedni, uh -huh. hogy, hogy kötetbe rendezzük. De egy kicsit én úgy érzem, hogy nyugodtabb verséket írok az első közet óta. Nyilván ez személyes életem miatt is, vagy hogy így változnak az dolgok. De van egy ilyen hangvétele az összes versnek, ami, ami szerintem, nyilván ami én vagyok, ami nem fog változni. És amitől ezek leállnak. Egyébként nem én adtam ezt a dalcímet, hanem a szerkesztő. Uh -huh. Mert hogy pont azért, mert hogy nem foglalkozok annyira a rímekkel sem nem formában írok, szóval, hogy ezek inkább ilyen kis gondolatok, én, én valahogy így uh -huh, én tudom uh -huh. ezt leírni. És ha változik, akkor majd veled együtt változik, akkor. Igen. A... Továbbiakba is. Az utolsó kérdés pedig a zenei választásra vonatkozna. Ugye LP-től választottad a Lostonió című számot, ezt mindjárt meg is fogjuk hallgatni, de előtte kérlek egy kicsit mesél nekünk el, hogy miért ezt a számot, miért ezt a dalt, vagy ezt az előadót választottad. Nagyon érdekes, mert pár éve, amikor megjelent ez a szám, akkor még előtte mi ezt meghallottuk a rádióban, vagy nem is tudom, és mindenki a családban mondta, hogy hú, hogy hallotta -e ezt a dalt, és hogy milyen jó! És nem tudom, rá két hétre kezdett ez nagyon sikeres és, és híres dal lenni, és aztán ugye minden csapból ez folyt, és szerintem ez körülbelül akkor jelent meg, amikor bennem elindultak azok a dolgok, amiből megszületett egyébként a kötet. Uh -huh. Minden személyes dolog, és igazából az irodalom, az írás, a versírás, többet kezdtem írni, és igazából végigkövette ezt az egy-két évet, mert annyira szerettem ezt a dalt, hogy folyamatosan ezt hallgattam. Úgyhogy hogy ez ezért fontos nekem nagyon, mert mindig az a folyamat és ez az időszak jut eszembe. Akkor nagyon jó, hogy ez a dal keretezheti ezt a kis blokkot, ugyanis az elején a verseket hallottuk, Horváth Julianna tolmácsolásával utána beszélgethettünk veled, és akkor most következik a dal. Én Pein Leának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá, és egy kicsit beszélgethettünk. Sajnos személyesen nem tudott jelen lenni Budapesten, úgyhogy telefonon beszéltünk vele. Most tehát akkor Peinle a választásában lp a loston jó című számot halljuk. A lostoni című számot hallottuk Pejny Le a első kötetes költő választásában, akivel a Nyugati Csiga Körfűrészsel állmodik című kötetéről, illetve költészetéről beszélgettünk. Most pedig mai harmadik vendégünket köszöntöm a stúdióban, Regős Mátyás költőt, írót. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy itt vagy. Az, hogy költőíró, az is majd egy későbbi kérdés lesz, de előtte nézzük meg első kötetednek a címszereplőjét, ugyanis Patik Fedon életet című köteted, egy igazi így jöttem könyvnek tűnik, de ha közelebbről megnézzük, itt egy sokkal izgalmasabb játékkal van dolgunk. Úgyhogy első kérdésem az lenne, hogy milyen a viszonyod a címszereplővel, címszereplőhöz? Ez tényleg egy érdekes kérdés, nincsen egyértelmű válaszom rá, most már nem tartjuk a személyes kapcsolatot. Ez a gyerekkoromból származik, ez a karakter, meg, meg a neve. Tehát három-négy éves gyerekként Patik Fedonról meséltem el sokat a szüleimnek, és akkor 20 évvel később, meg ezen elgondolkozva döbbentem rá, hogy hát ez egy nagyon is irodalomba illő, meg irodalomba kívánkozó Név és karakter, és akkor így születtek meg a versek. Aznak, hogy a verseken belül ez a kis kamasz narrátorval való viszonyában kipatyik fedon, az megint egy másik kérdés. Én a legtöbbször azt mondom, hogy valahogy a felettesénhez van valami köze patyik fedonnak. Ennek a felettesén ellenében fogalmazódik meg, és a szabadságot és a félelmek legyőzését hirdeti. És abban a húsz évben te archiváltad ezt a karaktert, vagy esetleg a családod őrizte meg az emlékezetében, hogy volt egy patyik fedona a négy éves Mátyásnak a... Társaságában. Inkább a család, tehát édesanyám írta nekem meg a négy testüremnek az aranyköpéseit egész gyerekkorunkban, és ebben az aranyköpéses kiskönyvben találtam rá én tulajdonképpen a, a karakterre. Ugye Izsózita a magyar nemzetben írt egy kritikát a kötetről, és azt emelik hogy a második felében Patik Fedon verseit olvasva, már igazából nincs is szükséged Fedonra ahhoz, hogy saját magadat tud megfogalmazni. Szóval beszéltünk arról, hogy ez a karakter ahhoz is segített, hogy megtaláld a saját nyelvedet? Igen, erről és szerintem... És igen, akkor mivel, mi volt az, amivel mondjuk felszabadított? Vagy... Igen, ezt, ezt, ezt mondhatjuk. Igazából, amikor elkezdtem írni a Patyik Fedon verseket, mint a kötet első felét, aminek fedona, Fedon a, hát az egyik főszereplője, az nagyon rövid időn belül nagyon sokat e, írtam meg ezekből, és én azt hiszem, hogy történt valami olyasmi, hogy ez a forma kicsit szokatlan forma, és ez a... Karakter, meg amit ő képvisel, az pozitív hatással volt a, a egyéb szövegek megalkotására. Érdekes, hogy a Timurnak a szonetkoszlóra, mint egy ilyen mágneses erő volt, ami segítette, hogy így megtalálja a leszállópályát neked, meg akkor ez a figura, meg ennek az aurája volt az, ami belobantotta, mondjuk így, ezt a lángot. Igen, ezt, ezt abszolút mondhatjuk. És ami még nekem nagyon érdekes volt, hogy a könyvanyag a legendákból, mitoszokból, hiedelmekből építkezik, nem egyszer tabukból és elhallgatásokból, olyan dolgokat mondasz ki fedonnal, vagy mond ki Fedon, amit mi mondjuk nem mernénk. Például a könyvnek van egy nagyon izgalmas, nagyon nem az ellentmondásos, a jó szó, inkább az izgalmasnál maradok, egy nagyapa figurája történelmi háttérrel, és ez is egy nagyon erős gesztus volt számomra, hogyan ezt például behozod egy családtörténetnek, vagy egy valós, vagy család történetnek egy olyan ágensét, ami hát nem, nem szokás mondjuk így. Igen, biztos, hogy ebben is segített az a megoldás, hogy ezeket Patjik Fedó verseiként publikáltam a kötetben, de én azt a verset elég fontosnak tartom a saját költészetemben belül. Szerintem nagyon fontos, hogy ez ilyen történelmi traumákról, ráadásul az őseink, vagy hát a szüleink, nagyszüleink történelmi traumáiról, és világnézetéről és szerepéről mi tudjunk frusztrátság nélkül beszélni. Tehát az, az, hogyha nekem a nagyapám bármilyen szélsőséges oldalon állhatott, vagy gondolkozhatott úgy, ahhoz nekem nincsen közöm, és attól felettelen én őt, mint ember tudom szeretni. Meg uh -huh. Tudhatom, szeretni. Igen, ez meg a Leának, Leával beszéltekre rezonál egy kicsit, uh -huh. hogy száz év után, hetven év után, ötven év után milyen lehetőségeink vannak most, hogy mit kezdünk ezzel a múltal, amiben néha úgy tűnik, hogy mintha belennénk zárva. A történelmi dimenzió pedig közel hozza a bereményi a munkásságát is, aki innél egyrészt megint eldönthetetlen, hogy lira vagy epika, amit alkot, sokszor is egy ötvözi, másrészt pedig ő írta a kötetett fülszövegét is. Ez a megkeresése miatt is volt, hogy van köztetek egyfajta alkati hasonlóság, Szereted a szövegeit, ezt az egészet, amit Gézaművel. Igen, én hát bereményi Gézen nőttem fel sok szempontból, meg nagyon sok köze van neki ahhoz, hogy én ma költőként vagy íróként ö, funkcionálok. Hát egyrészt a csebereményi dalok, az, azzal robbant be, de igazából pont a közelmúltban volt szerencsém beszélgetni is ö, vele, és hogy akkor állapítottuk meg, hogy igazából ez a bereményi életmű az egy egy montázs, ott a, a filmek, a regények, a dalok valami olyan egészet alkotnak, ami nagy hatással volt, Rám, és érzek ilyen alkati hasonlóságot, mondom, nagyon félve és megszeppenten. És hogy lira yeah. vagy próza felé mészek tovább, az mennyire rajtad múlik szerinted mennyire a külső körülményeken? Uh -huh. És ha jól tudom, szeptemberben leadtad az első regényed kéziratát. Igen, és ez egy teljesen tudatos döntés volt, hogy a. Proza irányába mozduljak el. Igazából gyakorlati oka is van ennek, hogy azt éreztem, meg azt gondolom most is, hogy el kell tennie egy-két évnek, vagy két-három évnek, mire ezt a kötetet én meg tudnám ugrani. Tehát az mindig, azért a második kötet az mindig egy kicsit kényes dolog. Viszont saját nem írtam prózát, és ez meg egy elég nagy és izgalmas feladatnak tűnt, és maga a feladat nagyon motiváló, meg egy megihlető dolog volt. Közben a kötetetben pedig rengeteg történet Szilánk van, meg olyan magocska, amiből sztorikat lehet összerakni. Igen, a verseimnek is elég komoly, epikus vonásai vannak. Igazából egy abszolút prózába illő ilyen építés folyik akkor prózai lesz a kérdésem, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar hittan szakos hallgatója vagy. ezzel mi a tervet tanári pályára fogsz állni, és akkor ezt a két tárgyat akarod tanítani? Mindenképp szeretnék tanítani vagy középiskolában. Egyébként épp már tanítok a hatodik évenben a hosszú tanítás gyakorlatomon vagyok Fasori gimnáziumban, és élvezem, meg szeretek tanítani és állati fontosnak tartom, hogy minél jobb tanárok és magyar tanárok kerüljenek az oktatásba. Azt nem érzem és nem gondolom, hogy nyugdíjék tanítok, de, de mindenképp szeretnék egy darabit. Hát, ha néhány Nobel-díjas fizikusnak is a tanára lehet, és akkor Timur természet-tudományos mániájára is visszatudtunk, kacsintani egy kicsikét. És ugye most mindjárt a zenéjéhez is érkezünk, te Bereményigéz egyik szerzeményét választottad, Csátalás, Benke és Pierre című dalát, az utóirat című albumokról. Elég egyértelműen tűnik az áthalása a dal és a saját kitalált alakot közt. Ha azt veszük, hogy a Pattik Fedon színpadra is tervezed vinni, ahol Vértesi Ferenc gitározna, te pedig magad énekelnél, akkor már egy szemébe, mintha szintetizálnád és bereményítés mást egymásba olvasztva. Hát, ez így szó szerint ilyen uh, célom nincsen, de... Cseleményi. De, <gül> de valóban elég egyértelmű, hogy miért ezt a dalt választottam. Egyébként még annyi, hogy a, a kötet mottója is ebből a dalból van a mond, honnan bújtunk elő. Akkor mielőtt meghallgatnánk a dalt, megkérnélek, hogy olvast fel a magaddal hozott szövegeket. Patyik Fedon a költő. Fedon örökérvényű költő volt, de soha nem írt verset. Úgy gondolta fontosabb, hogy titokzatos maradjon, nem tereget ki semmit a csámcsogóknak. Tetszettek neki a valami nélküli bármik, mint a toronyi nélküli templom, a tenger nélküli matróz vagy a humortalan székely, ő így volt vers nélküli költő. Sokat beszélt erről, hogy a dolgok lényege a hiányukban mutatkozik, és a legnagyobb dolog a kitartás, mondjuk a halottaké, ahogy az üdvösségre várnak. Különben sem tudtam, honnan a versei, amiket ráadásul meg sem írt, és ha már vannak, miért nem megy múzeumba vagy színházba hirdetni magát. Magyarázta, hogy olyan verset írni, mint cselezni lehajtott fejjel. A védők dőlnek jobbra-balra, ő pedig holdfáradtan zicserbe kerül, de nincs ereje bevágni. A versével játszik az ember, megtanulja és elfelejti, morzsolgatja a fogai között, imádja és undorodik tőle, de ha elég ideig csinálja mindezt, nincs ereje befejezni. Artúrról mesélt, aki ezért ment világgá. Jól tette, mert majd belehalt, az utolsó pillanatban hagyta mindig abba az írást. De már tisztességes, hajcsárkodik. Az sem véletlen, hogy Jézus csak beszélt. Értsem meg, bármennyire is patik Fedon a legnagyobb, nem írhat, mert méltatlan lenne minden költemény. Ennek ellenére Fedon találkozókat szervezett olvasóival, ahová rajtam kívül soha senki nem érkezett, nevetett, hogy az emberek kétségbeejtően elbutultak. Estig elücsörgött a kijelölt kávéházban, elmondta, hogy a lelket megöli a vers, és a költőnek minden a lelke. Nem érthetem, mert prózás alkat vagyok, akiknek nincs olyan. Lefekvés előtt a meg nem született költőkért imádkozott, akik nem írtak semmit, mert csak köztük érezte otthon magát. Éjszaka üres kötettel álmodott. HÁZI DÉMONOKRÓL a régi házban recsegett a parketta, a gardróbnak erős szaga volt, és éjszakánként, ha jól figyelt az ember, egerek halk sugárzását érezte a szomszédpadlásról. A hideg zajok a semmiből kapartak. Nem tudták az alvók jár -e ott valaki, vagy álmukban, mikor minden kapu nyitva áll a fejben, a sötét ijesztget kacérkodik velük. Hasonló volt a dolgozó a földszinten. A Petrőci utcára néző ketté vágott szoba kisebbik fele, ahol nagymama meghalt, a nagyobbik otthonos lett az a nappali. A kis szobában galérián kellett aludni, és alvás előtt már félállomban mélyülő lyukat lehetett érezni a melkas közepén, de egyes vendégek állítólag szellemeket is láttak. Megfigyeltük, hogy aki a családból túl sok időt tölt el a szobában, sorsa rosszra fordul, nem tud szabadulni az éjjelente átfújó hűvös széllökéstől. Unoka öreg öregembert látott ébredéskor, keverék kutyánk pedig szűkölni kezdett, ha oda parancsoltam a talán nem is gonosz, de végtelen szobába. Elhagytam a Petrőci utcát, nem recsek hajópadló az álmaimba, de valahonnan sugároz, jeltad a hűvös szag, Éjszaka, ha jól figyelsz, hallhatod. egérkapar. kapar. Hajnalban fél háromkor szokás szerint Álmomban megjelentek Benke és Pierre Azt mondtam, hát itt vagytok megint és feje búzta a takarót. mond honnan bújtunk elő, kérdeztem, Pierre. mond honnan bújtunk elő, utánzott benke, s mellét bebújtak ők. Ezután azt álmodtam, hogy Pierre köhög, erre azt mondtam, Benke nyúj ki csak. A hamutartó és a könyvek között a széken találsz egy pohár vizet, igyunk mind a hárman egy kortyot. Azután tegyük el magunkat, holnapra menjünk, mi Egy korcsot azután Tegyük el magunkat Holnapra Benke Ki Így jó, Mind a hárman Egy korcsot Azután Tegyük el magunkat Holnapra Benke, Pierna Az előbb csetomás és bereményigéz a Benke és Pércímű dalát hallottuk, amelyet vendégünk regős mátyás elsőkötetes író választott, és ezzel el is érkeztünk a belső közlés mai végéhez, amelyben az imént vele beszélgettünk, ezt megelőzően pedig Timurral, majd pedig telefonon Pein leával, mindkettejöktől versek is elhangzottak, Pein le a verseit Horváth Julianna színművésznél olvasta föl. A mai bemutatott szerzők elsőkötetes pályakezdők, akik az előretolt helyőrség Írókadémia növendékei voltak. A jövő heti adásunkban Márton Dániel dalszövegíró, zenészt énekest, a Richard Gír zenekar frontemberét látjuk vendégül, akivel együttessének és sem mai Magyarországnak talán legjobb dalszövegeiről fogunk beszélgetni. És rendégünk lesz még mellette Mécs Miklós képzőművész is, aki legutóbbi kiállításában számos a Richard Gír szövegeihez hasonló szövegrészletet épített bele. Két hét múlva pedig a Petridi idei kitüntetjét fogjuk vendégül látni, akinek a neve ma még ismeretlen persze, a kurátorok ugyanis holnap a személyéről. Én addig is megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok. A hangmérnökök Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pálymárk. Belső közlés.